У слово «колі» вже вилітало з рота, висіло на губах, та я вчасно схаменувся, як красиво і хитро цей ментівський щойно мене розкрутив. Скажи я це, і все довелося пояснювати, хто такий Коля, де він живе. Мені не хотілося здавати його ментам, не хотілося допомагати їм, і хочу бийте. Ну... «Давай, сміливіше, ти ж почав, підбадьорив мене капітан». «Нічого я не починав», – огризнувся я. «Просто за ним повторював. У кого?» «Це ти ще не все розумієш про себе, лейтенант, грався кийком просто перед моїм обличчям. За законом, ми повинні батькам твоїм про твоє затримання повідомити, але я тобі, Саша Петренко, по секрету скажу. Тут у нас...» Залізничний районний відділ міліції, і при бажанні ми самі собі закон. Кому ми про тебе скажемо, коли від нас залежить? Для начальства, як запитає, будеш ти в нас волоцюгою без певного місця проживання, котрий підозрюється у співучасті у скоєнні злочину. Бити тебе не можна, бо пацан ще, а сам ти нічого не говориш. Отак і посидиш трошки». Можу далі тобі перспективу відкрити. Е, тільки повір мені, з тебе однієї максимум двох діб камери досить. Але він підніс кийок догори. Процедуру можна спростити. Він витримав паузу. Ти вже ледь не почав говорити правду. Значить, можеш її сміливо говорити. Називаєш того то передавав вам самогон для таксиста, його адресу, або показуєш на місці, де він живе, і все, вільний. Ми його навіть без твоїх офіційних показів закриємо. Самогонуваріння, незаконна торгівля алкоголем – це серйозна стаття, особливо, якщо ми в нього на хаті складно дибаємо і апарат вилучимо. Є там апарат? «Нема!» – ляпнув я і тут же зрозумів свою помилку. «Менти перезирнулися. Чого нема? Не знаю! Апарату нема! Де ж його нема, Сашко? А якщо там нема, то де він є?» «Синок ти ще з дядьками тягатися! Так будемо говорити, чи будемо сидіти разом із маупами?» Нема чого тішити себе думками, що я ось так легко обдурив тертих лягавих собак. Вони не на таких, як я, натаскані. Тут і мови нема. Вже два рази вони мене ловили і ще зловлять. Рано чи пізно не витримаю, здамся і колю їм не здам. А заодно признаюся, що Литовченка з тихим знаю, що ми з дому втекли, що нас там, можливо, міліція розшукує. Отже, життя, мать твою, нехай. Тільки саме у цей момент у мені проявилася якась дивна упертість. Пізніше я за собою нічого такого не помічав. Раніше теж на все насрате з великої дзвіниці. Це було і буде, як кажуть... Плив за течією і не дуже вихрібався. Але щось раптом перемкнулося в мені, переклинило. Не подобалися мені ці менти, ненавидів я їх у цей момент люто. Ще спинним мозком і чимось, іще не знаю, Відчував на собі погляд дівки, типу, думає вона, зламається зараз цей цикунд чи ні, злякається і розкаже все, чи промовчить і в диню отримає. Я не хотів у диню, та, всупереч бажанням, сам себе не впізнаючи, закричав Та пішов ти нахуй, ментяра поганий, волчара, позорни чмо болотяне! Не буду з тобою говорити, не буду, якби не сержанти, котрі схопили за руки, точно б кинувся на лейтенанта Мишаню, і хай убивають, набридло усе до Маківки дістало. Він нічого не сказав, тільки подивився запитально на капітана, той кивнув, і я враз отримав не дуже сильний, але дуже болючий удар кийком по... На ярках...